bref Páls til Efesusmanna. Efesusbrefið er hitt fyrsta fjögurra fangelsisbrefa sem Páls grefaði annarkort úr sínu í Sæsarufu, samber postularsægan 2003. kalli, 2003. vers og þá um 58. eftir Krist, eða í Róm, samber postularsægan 2008. kalli, 2007. vers og þá um 60. Hin fangelsisbrefinn eru Filippi brefið, Kólósu brefið og Filimons brefið. Efessus brefið mikla kenningu og viðfeðma um eigind og eðli allslífs á jörðu og á himnum. Hú er skapað allt líf og ákvarðað að í fyrlingu tímans skildu öll sköpun lúta kristi. Þessi mikla heildar sín um takmark allra veralda er grundvöldur hins kristna lífs þar lifa í samræmi við guðs viljann í kærleika og einingu andans 4. kafli 1. vers til 4. kafla 3. vers Efesusbréfið geymir margar myndrænar líkingar um kirkjuna og er kirkjan nefnd líkami 1. kafli 22. vers til 1. kafla 23. vers Heimamenn guðs 2. 19. vers bygging 2. kafli vers Musteri, annarkabli 21. vers Bústæður Guðs í heilugum anda, annarkabli 21. vers Og Brúður Krist, 50. kabli 21. vers Kristur tengir allar þessar myndir saman Það er hann sem blessar, sameinar og gefur kraftin fyrir heilagana Bréf Páls til Efirsismanna Fyrsti kabli Kveðja Páll að vilja Guðs, postuli Krists Jesu, heilsar hinn um heilu í Efessus sem trúa á Krist Jésu. Náðu sér meðuður og friður frá Guði föðurvorm og drottni Jésu Kristi. Lofgjörð Lofaður sér Guð og faðir drottins vosu Jésu Krists, sem í Kristi hefur blessað oss með allri andlegri blessun himinsins. Áður en grunnur himsins var lagður útvaldi hann oss í Kristi að hann hefði oss fyrir augum sér heilög og lítalaus í kærleika fyrir fram ákvað hann að gera oss að börnum sínum í Jesu Kristi sá var náðar vilji hans hann vildi að við yrðum til vexendar dýrð hans og náð sem hann hefur gefið oss í sínum elskaða sinni í honum fyrir hans blóð eigum við endurlausnina og fyrirgefningu afbróta vorra Svo auðug er náð hans sem hann gaf oss ríkulega með hverskonar vísdómi og skilningi. Og hann hefur Byrtos lendardóm viljasins, þann ásetningum Krist, sem hann í náðsynni ætlaði sér að framkvæma í fyllingu tímana, að sapna öllu sem til er á himni og jörðu undir eitt höfuð í Kristi. Í honum höfum við erum þá líka öðlast arleðina, eins og oss var fyrirhugað samkvæmt fyrirrættun hans er framkvæmir allt eftir álíktun vilja síns til þess að við sem áður höfum sett vonvora til krists skildum vera dýrið hans til vegsenda í honum eru þók þér eftir að hafa heyrt orð sannleikans fagnaðir erindið um sálihjálpiðar og teki trúa hann og verið mert innsikli heilars anda sem yður var fyrirheiti hann er pantur arleifðar vorrar að við verðum endurleist guði til egnar dýrið hans til vegsenda Þakkir og fyrirbæn Eftir að hafa heyrt um trú ykkar og drottin Jésu og um kærleika ykkar til allra heilara, hef ég þess vegna ekki heldur látið af að þakka fyrir ykkur er ég minnist í bæna mínum. Ég beð guð drottins vós Jésu Krists, föður dýrðarinnar, að gefa ykkur anda speki og opinberunar svo að þið fáið þekktan. Ég byða að upplýsa sjón hjartans svo að þið sjáuð hversu von er sem hann hefur kallað okkur til, hver ríkurlega og dýrlega arleid hann ætlar okkur meðal hennar heilugu og hver kröftulega hann verkar í okkur sem trúum. En þetta er sami áhrifamikli kröftu í mátturinn sem hann let koma fram í Kristi er hann vaktan frá döðum og let hann setja sér til hæra handar á himnum ofar hverri teign og valdi og mætti, ofar öllum herradómi og sér hverju nafni sem nefndir, ekki aðeins í þessari veruld, heldur og í hinni komandi. Allt hefur að lagt undir fætur honum og gefið hann kirkjunni sem höfuðið yfir öllu. En kirkjan er líka hans og fyllist af honum sem sjálfur fyllir allt í öllu. Annar kapli, hólpin af náð. Þið voru döðvegna ábróð eitthvað á synda sem þið lifðið í áður samkvæmt aldarhætti þessa heims að vilja valdhafans í loftunu anda þess sem nú verkar í þeim sem ekki trúa. Eins lifðum við öll fyrrum, lútum, jarðbundnum, gyrdum, gerðum það sem okkur listi og refsidómur guðs vóði yfir okkur eins og öðrum munnum. En guð er auðugra miskun, Svo mikil var elska hans til okkar, Að þótt við værum döiðvegnam í skjörð okkar, endur lífgaði hann okkur með Kristi. Af náð eru þið hólpin orðin. Og reistu okkur upp með Kristi Jésu og bjó okkur stað hjá honum í himin hæðum. Þannig vildi hann sína á komandu öldum ómælanlega öðlegu náðarsinnar og gæsku við okkur í Kristi Jésu. Því að af náð eru þið hólpin orðin fyrir trú. Þetta er ekki ykkur að þakka. Það er gúðis skjöf. Ekki byggt á verkum. Engin skal geta miklast af því. Við um smíð Guds, sköpuð í Kristi Jésu til góðra verka sem hann hefur áður fyrirbúið til þess að viðskiltum leggja stund á þau. Eitt í Kristi Þið skuluð því minnast þessa. Þið voruð upprunalega heiðingjar og kallaðir óumskornir af mönnum sem kallað sig umskornir og eru umskornir á holdið með höndum manna. Svo var tíðin er þið voruð án Krists Lokaðir úti frá þekkn rétti Ísraðarsmanna. Þið stóðu fyrir utan sáttmálana og fyrir heitt Guðs, vonlausir og Guðvana í heiminum. Nú þar á móti eru þið sem eitt sinn voru fjarlægir, nálægir orðnir ykkur fyrir blóðans. Því að hann er friður okkar. Hann gerði heiðingja og Ísraðarsmannað einum. Hann reif niður veggin sem skildi þá að, fjandskapin milli þeirra. Með lífi sínu og dauða, afumáðan lagmálið með bóðorðum þess og skipunum,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 Þess vegna eru þið ekki framar gestir og útlendingar, heldur eru þið samþegnar inn að heilugu og heimamenn Guðs. Þið eru bygging sem hefur að grundvelli postulana og spáminnina en Kristi Jésu sjálfana hirdingasteini. Í honum tengist öll sú bygging saman, vex og verður heilagt muster í drottni. Með honum eru einni þið sambyggðir til andlegs bústaðar handa Guði. Þriðji kafli Lendardómur Krists Opinber Þess vegna er það að ég pálbandingi Krists Jesú vegna ykkar heiðina manna, beyi knið mín. Víst hafiði heyrt um þá náð sem Guð hefur sýnt mér og um þar hlutverk sem hann hefur falið mér hjá ykkur. Með Opinberun byrtist mér lendardómurinn. Um það hef ég stuttlega skrifað áður. Þegar þið lesið það Getið þið skinjað hvað ég veit um leindardóm Krist? Hann var ekki byrtur mannana börnum fyrr á tímum. Nú hefur Guð látið andan opemberan heilugum postulum sínum og spámunum. Vegna samfélagsins við Kristi Jésu og með því að hlýða á fagnaririndir eru heiðingjarnir ornir erfingjar með okkur, einnir líkami með okkur og eiga hluti sama fyrir heitu við. Ég var þjótt þessa fagnaririndis Af því að Guð gaf mér náð með krafti máttarsins, mér sem minnstur er allra heilara var veitt sú náð að bóða heiðingjum fagnaðar erindit um hinn órannsakanlega ríkdóm Krists og að upplýsa alla um það hvernig Guð hefur ráðstafa þessum lendardómi sem frá eilíf var hulinn hjá Guði sem allt hefur skapað. Nú skildi kirkjanláttin kunngjöra tignunum og völdunum á himnum hver margháttu speki Guði Þetta er Guðs eilífa fyrirrætlun sem hann hefur framkvæmt í Kristi Jésu drottni vorum. Á honum byggist jörfung okkar. Í trunni á hann eiguð örökan að ganga Guði. Fyrir því byði ég að þið látið eigi hugfallast út af þrengingu mínum ykkar vegna. Þær eru ykkur til vegsendar. Bænum styrk og skilning Þess vegna beig ég kniða mín fyrir föðurnum sem hvert faðirni fær nafn af á himni og jörðu að hann gefi ykkur á ríkdómi dýrðarsinnar að styrkjast fyrir andasinn að krafti þið innra með ykkur. Til þess að Kristur megi fyrir trúna, búa í hjörtum ykkar og þið verða rótfest og grundvölluð í kærleika. Mættu þið því geta skilið það með öllum heilugum hvílíkir vittin og lengdin hæðin og dýftin í kærleika krists og fá að sanreina hann sem gnæfir yfir alla þekkingu og ná að fyllast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 Áminni ykkur þess vegna um að hegði ykkur svo sem sambóðið er þeirri kallun sem þið hafið lotið. Verið í hvíðveikna lítillát og hóvar. Verið þólinnmóð, langlind, umberið og elski hvert annað. Kappkostið að varðveita einingu andans í bandi friðarins. Einn er líkaminn og einn andinn eins og guð gaf ykkur líka eina von þegar hann kallaði ykkur. Einn er drottinn, ein trú, ein skýrinn. Einn guð og fæðir allra sem er yfir öllum, með öllum og í öllum. Sér hvert okkar fáði af Kristi sína náðarkjöf. Því segir ytningin, hann steig upp til hæða, hert tók fanga og gaf mönnunum gjafir. En steig upp, hva merkir það annað en að hann hefur einnig steigi niður í undir djú bjarðarinnar? Sá sem steig niður er og sá sem uppstí upp yfir alla hinna til þess að fullna allt. Og frá honum er svo gjöf komin að sömur eru póstular, sömur spámen, sömur trúbóðar, sömur hyrðar og kennarar. Þeir eiga fullkomna hérna heilugu og láta þeim þjónustu í tía líkama krist til uppbyggingar. Þanga til við verðum öll einhuga í trúnni og þekkingunni á sinni guðs, verðum fullþroska og náum vakstar takmarki krist sviðlingar. Við eigum ekki að halda áfram að vera börn sem rekjast og berast fram og aftur á af hverjum kenningar vindi og tæld af slægum mönnu með velabröðum villunar. Við eigum heldur að ástunda sannleikan í kærleika og vaksa í öllu upp til hans sem er höfuðið Kristuf. Hann tengir líkaman saman og heldur hann saman með því að láta sér hverja taug inn að sína þjónust af hendi, allt eftir þeim krafti sem hann útlutar hverðira. Þannig lætur að líkamann vaksa og byggjast upp í kærleika Nýtt líf Þetta segi ég þá og vittnaði nafni drottins Þeir meið ekki framar heið ykkur eins og heiðingjarnir heiða sér Hugsun þeir eru allslaus skilningur þeir að blindadur og þeir eru fjarlægir lífi guðs vegna vannþekkingarinnar sem þeir lifa í og síns haraða hjarta Þeir eru tilfinningalausir og hafa ofurselt sér lostalífi svo að þeir fremja alls konar síðleisi og græðiki En svo hafið þi ekki lært að þekka Krist. Jésús er sannleikurinn og ég veit að þið hafið heyrt um hann og verið frætt um hann. Þið eigið að hætta hinn í fyrirbreytni og afklæðast hinn um gamla manni sem er spiltur af tælandi gyrndum. En endur nýjast í anda og hugsun og íklæðast hinum um nýja manni sem skaphaður er í guðsmynd og breytir eins og guðvill og lætur réttlæti og sannleika helga líf sitt. Leggið því af lígina og talið sannleika hvert við sinn náunga því að við erum hvert annars lemir. Ef þið reyðist, þá syngið ekki. sólin má ekki setjast yfir reyði ykkar. Gefið döflunum ekkert færi. Hinn stelvísi hætt að stela, en leggjið harta sér og gerið það sem gaglegt er með höndum sínum, svo að hann hafi eitthvað að mylla þeim sem þurfandi er. Látið ekkert fúkirði líða ykkur að munni eldur það eitt sem er gott til uppbyggingar, þar sem þörf gerist, til þess að það verði til góðs þeim sem heyra. Riggið ekki guðs anda sem þið eruð innsuglu með til endurlausna dagsins. Látið hvers konar beskju, ofsa, reiði, hávaða og lastmæli vera fjarlætt ykkur og alla mannvonsku yfirleitt. Verið góðvilið hvert við annað, miskunsum, fúst til að fyrirgefa hvort öðru eins og Guð hefur í Kristi fyrirgefið ykkur. Fymti kabli Börn ljósins Verðið því eftirbreytundu Guðs svo sem elsku börn hans, lifið í kærleika eins og Kristur elskað okkur og laðið sjálfan sig í söluna fyrir okkur svo sem fórnar gjöf Guði til þægilegs ilms. En frillulífi og óhrinleiki yfirleitt eða ágirnd á einu sinna nefnast á nafn meðalekkar. Slíkt hæfir ekki heilugum. Ekki heldur svífurilegt hjal eða ósæmandi spie þakkið miklu fremur guði því að það skuluð þið vita og festi ykkur í minni að engin fyrillulífismadur eða saurugur eða ágjarn sem er sama á að dyrka hjá guði á sér arfsúvon í ríki Kristus og guðs. Látið engan tæl ykkur með marklausum orðum því að vegna þessa kemur reyði guðs yfir þá sem Verðið þess vegna ekki lagsmenn þeirra. Eitt sinn voruðið myrkur, en nú eruðið ljós í drottni. Hegriðið ykkur því eins og börn ljósins. Því að ávastu ljósins er einsker góðu vild, réttlæti og sannleikur. Með til rétt hvað drottni þóknast, eigiðið engan hluti verkum myrkursins sem ekkert gott líst af, heldur flettið miklu fremur ofan aðeim. Því að það sem slíkir menn fremja í leyndum, er jafnýl svífirðilegt um að tala. En allt það sem ljósið afhjúpar verður auðljóst. Því allt sem er auðljóst er í ljósi. Því segir svo, vakna þú sem sefur og rísu frá döðum og þá mun Kristur lýsa þér. Hafið því nákvæm að gáta á hvernig þið breytið, ekki sem fávís, heldur sem vís. í hverja stund því að dagarnir eru vondir. Veri því ekki óskinsum, heldur reynið skilja hversi viljið drottins. Drekkið ykkur ekki drukkin af vini, það leiðir aðeins til spillingar, þeldur andanum og ávarpi hvert anna með salmum, lofsöngum og andlegum ljóðum. Syngið og lofið drottin á öllu hjarta og þakkið jafnangu viði föðrunum fyrir alla hluti í nafni drottins vós Jesú Kristus. Skildur hjóna, sínið Kristi lotningu og hvert öðru auðsvefni, Konurnar eiginmönnum sínum eins og drottni, því að maðurinn er höfuð konurnar eins og kristur er höfuð og frelsar í kirkjunar líkamassins. En eins og kirkjan lítur kristi, þannig lúti og konurnar eiginmönnum sínum í öllu. Karlmenn, elskið konur ykkar eins og kristur elskaði kirkjuna og laði sjálfan sig í sölunda fyrir hana, til þess að helga hana með orðinu og reyns hana í varslauginni. Hann vildi leiða kirkjuna fram fyrir sig í dýrð, ánþess hún hefði blett eða hluku með neitt slíkt. Heilug skildi hún og líta laus. Þannig skulu einnendir elska konu sínar eins og eigin líkami. Sá sem elskar konu sína, elskar sjálfan sig. Engin hefur nokkru sinni hatað eigið hold, heldur elur hann það og annast eins og Kristur kirkjuna, fyrir við erum limir á líkama hans. Þess vegna skal maður yfirgefa föður og móður og búa við einkonu sína og munu þau tvö verða eitt maður. Þetta er mikill lendardómur. Ég hef í huga Krist og kirkjuna. En sem sagt, hver á eitt skal elska einkonu sína eins og sjálfan sig en konan fyrir lotningu fyrir manni sín. Sjötti kafli Foreldrar og börn Börn, hlýðið foreldrum ekkar vegna drottins þegar það er rétt. Heiðra föðurðinn og móður, það er þið fyrsta bóðurð með fyrirheiti, til þess að þér vegni vel og þú verðið langlífur á jörðinni. Og feður, reytið ekki börn ykkert í reyði, heldur alið upp með aga og fræslu um dróttin. Þrælar og húsbendur Þrælar, hlýðið jarneskum húsbendum ykkar með lotningu og óta af einlægmi hjartans, eins og það væri kristur. Ekki með augnaþjónust eins og þeir er mönnum vilja þóknast, heldur eins og þjónar kristns er gera vilja guðs af heilum huga. Þjónið eins og drottin ættir hlut og ekki menn. Þið vitið og sjálfur að sér hver mun fá aftur af drottni það góða sem hann gerir, hvort sem hann er þræll eða frjálsmaður. Og þið sem eigi þræla, breytið eins við þá, hættið að ógna þeim. Þið vitið að þeir eiga í himnunum sama drottin, og hann fyrir ekki í álit. Alvækni guðs Alokum styrkist í drótni og krafti máttar hans, klæðist alvækni guðs til þess að þið geti staðist vélabröðu jöfulsins. Þegar baráttan sem við eigum í er ekki við menn af holdi og blóði, heldur við tegnirnar og völdin, við heimstrótna þessa myrkurs við andavirur vonskunnar í heiminngeminu. Takir því alvækni guðs til þess að þið getið veitt mótstöðu á hinu vonda degi og haldið velli þegar þið hafið sigrað allt. Standið fíkirt sannleika um lendar ykkar og klætt réttlætt sem brinju og skóð á fótunum með fústleik til að flytja að þagnaðir boðinn um frið. Takið um fram allt skjöld trúarinnar sem þið getið slögt með öll logandi skeiti hins vonda. Setið upp hjálm hjálpræðisins og grípisverð andans guðsorðum. Gerið það með bæn og byðni og byðjið á hverri tíð í anda. Verið þannig árvökul og stöðu í bæn fyrir öllum heilugum. Byðjið fyrir mér. Að mér verði gefin orð að mæla, þá er ég líku upp munni mínum til þess að ég kunngjöri með djörfung lendardómfagnar erindisins. Bóðberið þess er ég í fjötru mínum. Byðjið að ég geti flutta með djörfung eins og mér ber tala. Lokaórð En til þess að þið fáði einnig að vita um hagi mína, hvernig minn líður, þá mun Dikikus, minn elskaði bróðir og trúið aðstofa maður í þjónustu drottins, skýra ykkur frá öllu. Ég senda til ykkar engum í því skinni að þið fáði að vita hvernig minn líður og til þess að hann upphörðu ykkur. Friður sé með söfnuðunum og kærleikur með trúnni frá guðu föður og drottni Jésu Kristi. Náð sé með öllum þeim sem elska drottin voru Jésu Krist með ódöðulegum